Bismari, gure aurren kirola osasun iturri galdera egin duzu. Señale orduan beti ez dela aurren kirola osasuntsu. Bai, hori da. Eh, gu dugu eh, aurtzaroan e, jarduera fisikoa egiten dugunean, lehentasuna eman berdiegula, eh, ba, en, ba gan, gure hiritarren biharko hiritarren helduengand ba nolabait e, bizi estilo aktiboak e, sustatzea denei zaletasuna En, bueno, barneratzen laguntzea biharko egunean, aizialdian ba, bizi estilo aktibo izan dezaten eta denek jardura fisikoa egin dezaten. Baina, batzutan gartatzen da, ba, momentuko emaitzari geiegizko garantzea ematen degula eta pixka bat hastu egiten garela, ba, denak dutela eskubidea parte hartzeko, jolasteko, gozatzeko, ba, biharko egunean e, kirola eta jardura fizikoa egiten e, jarretu dezaten. Mezua orduan, zuzen zuzenean kasu honetan, aurroien inguruan dabiltzan, eta kirola egiten laguntzen dieten ezitzale eta guraso izan izanberko luke? Bai, ala da. Eh? Batetik, ba, aipatzen duzun bezala, ba, monitore eta entrenatza dioiek eh, garbi izatea adina huetan, testo hauetan lan egiten dugunean, ba, ezin dezakegula, helduen kasuan, e, goimailakoen kasuan, telebiztak eta inbestairak usten digun, e, goi arrendimintuko parametroiek ezin dezakegula erabili, umeekin gabiltzarian ba, beste helburu batzuk izan behar ditugula, e, guztientzako lan egin behar dugula, eta momentuz ba, gozatu ezatela, ondo pasatu ezatela, biharko egunean jarraitu nahi izateko, ba, jarra da fiziko egiten, kirula egiten eta bar. Eta zudiozun bezala ba, beste kolekti bat izango litzateke gura zuena, ba, bueno, argitu inbarko zaie, e, badagoela denbora goi maia da izateko, e, lasaitasuna izan dezatela, ez dezatela presarik izan, eta pentsa dezatela, ba, goimailan oso, oso gutxientzako lekua dagoela, eta ez obsesionatzeko, ea bere semea horrea irizten den. Garrantze gehiago izenbarko lukela, ba, ondo pasa dezala, lagungiroan ebilidelea, e, biharko egunerako ba, oitura osasuntzoriek eskuratu itzala, eta badago denbora, errendemenduari ba, begira lan egiteko. Jarduera fisiko egokia esaten denean, zertaz ari gara? Aurren, aurren kasuan, e? Eh? Osasunaren mundu erakundeak, eh, gaztelaniazko OMS dela edo aurkatzen du eh, aurrek gutxienez egunero, ba, ordu beteko eh mugimendua edo jardura fisikoa edo zerbait egin barko lutekela, osasunari begira. Eh, Bueno, den bora horren barruan, ba, nolabait, honar eh, daiteke, ba, oinez desplazatzea edo txerrinduaz ba, e, ikastetxera eta bar, jolas garaian, patio garaian edo, eh, ba, mui kortasuna eskatzen dute mui eskatzen duten eh, jolasetan parte hartzea, eh, eta bar. Eh, ez bakarrikan kirol instituzioen obesetua, baina aurrek nolabait egunero orduete ba, desplazatzen, mugitzen, beharko lutekela eta bar. Orduan, ba, esan da bezala, e, gure gizartean e, denok ikusten dugu ba, gero eta sedentarioa garela, gero eta inaktiboa garela, e, aurrak barne, eta orduan, ba, bueno, e, garantzitsua da, ba, pixkat e, kontuan hartzea zenbate denbora pasatzen duten e, pantala aurrean, e, orla, interneten, jolasetan eta nolabait, ba, beren eguneroko jarduretan, ba, ea e, moldatzen garen, ba, oinies gehiago ibiliditezen, Eta hor lako jolaz aktibuetan, nagien garaibateko jolas tradizionalak sustatzen edo zailazen gara e, ikastetxetatik eta bar, ba nola bait, e, sedentarismo nahi ba aurre egite aldea., mm -hmm. Bueno, eta berdin helduen kasuan ez da? Ze, irudipena daukagu, Luis Mari azken aldi honetan e, jarduera fisikoa ariketa fizikoa, kirola, osasunarentzat ona ez, baizik beharrezkoa ere bihurtu dela ja, botika gixera? Ba, iala da, eh, e, zenbait kasutan esaten da, ba, hori, e, pastilla edo botika bat ematea, baina onura garri bezan daitekela, e, zenbait pasienten kasuan, ba, nolabait, beren oiturak edo alda ditzatela. Mm? Eta nolabait, ba, e, eguneroko tasunean, ba, bat, esaten dute, ezken nik ez dauka denborarik e, gimnaziora joteko edo kiroldegira joteko. Orduan, ba, bueno, haulkatzen e, dira zenbait neurri, ba, esku daudela, ezta. Da? Ba, zaiatu aldean e, neurrian e, desplazamentuetan e, oinez da gaiago sartzen, zenbait kasuetan, ba, garraio publikoan e, e, parada edo bat lehenago gesten, edo eskailerak e, oinez e, e, igotzen, edo horrelako neurri txikiak, ba, nolabait, e, ba, gasto kaloriko minimo albintzate gure bizitzetan e, sartzeko, ez da? Uhum.